Ненаукові спостереження. А тіні роблять ліс густішим. Той крутий, а той не вищий табуретки. Той стоїть, а той летить на всіх парах. Найважчу роботу виконують шкарпетки. Тому що все життя проводять на ногах. Самотність має... Свої чіткі закони. У кожного в житті така буває мить, коли ти чекаєш, що хтось тобі подзвонить. Діждався, але це будильник твій дзвонить. Думки прибувають не наче повінь. Колись так було і надалі так буде. Я знаю точно, що мають совість тільки хороші люди».